De var stora under segnets första hem. Dom var tre och en var stund. Bröderna mans, bröderna mans, bröderna mans. Bröderna mans, bröderna mans. Jag sa, bröderna mans. Jag sa vad du då, då tänker. Du? Nej, men det är. Jag hörde, jag så, det är ingen som vet vilka Det spränger en rad lite som en serie. Så vi kan hitta på vad som helst. Nej, men jag bara, mång, Jag bara. tror det var Schiffert. Jag lyssnade på hans podd och då sa Nore är jätte noga med vilket nummer har bara, fan det är ingen som bryr sig vilket avsnitt det, Nej, men, men det är. För... Nej, det är ja, men det är för en egen skull. Jo, precis. Och du är till och med var någon gång när du... För jag med senaste, har, har ju klippt, du måste jag lämna dig på, på stickar till dig. Mm. Och så har, har du ju sagt någon gång att... Om, om du har ett... ett vill säga att du har eh, avsnitt 200. Mm. Eh, och så har jag 200... Eh, nej, har jag 199. Så har du sagt gång ja, jag, jag lägger in den nu. Typ att du lägger in det före, så alltså blir felordning. Och det blir jag ju jävligt stöd på. <laughs> ja, det blir jag också. Jag gör det bara för en småhet. Jag, jag stör lika mycket själv. Ja. <laughs> jo, men vad kan man säga då? alltså, välkommen till, välkommen till podden som... Pålåsning 297. det är viktigt med vilket nummer det är. Mm. Ovanligt skull. Till podden som tar upp saker som andra poddar inte tar upp. Ja, och vad hade vi för fantastiskt huvud idag? Idag hade vi bröd och mark. Oj! Varken eller mindre. Hur gör vi upplägget? Vi hör att det prasslar av papper. Ja. Men det... Ja, men det, det, det är det. är ju mer... Ja, det är, är ju ja. mm. uh. men det... Är lite allmänt först bara. Vad, är, vad kommer du ihåg Eller vad... Varför, vad har vi på Bröderna Marks? Vad Marx? har ju på Bröderna Marks? Alltså, eh, det första jag tänkte på var ju att, eh, vad heter han, Gruccio Mark? Ja. Det är han med, med dit mustaschen, va? Mm. Han, och jag vet ju att komma på nu att Stigvig körde också med en ditritad mustasch ganska tidigt. Jaså? Alltså. Mm. Och jag tänkte, för han hade väl sagt något, jag tror att det var han, jag undrar var Churchill, Churchill kom med väldigt många citat. Ja Men jag tror att det var Groucho Mark som sa att Att eh, pratar om, om föreningar och att att, att vara med, i en, med att vara medlem i en förening som jag själv är medlem i, vill jag inte vara med? I. Ja, typ. Typ och sånt Ja, det är genialt. Mm. Jag vill inte vara med i en klubb som kan acceptera sådana som mig som medlem. Exakt. Och det då, var då, då min, första, min första tanke. Mm. Sen, sen har <coughs> har man väl sett eh, en massa eller en massa, men någon film med Bröder Marx. Ja. Men, men, mycket det gick på svensk tv ganska mycket. Ja, men det känns ju på... som att det var, var 70-80-talet. Ja. Och det var väl den mest normala av dem. Nu ska jag, vad, vad hette de egentligen? De hette... Just det, Grucho, Chico och Harpo. Mm. De Aha. tre som var mest kända. Ja, sen, sen fanns det väl... Det, jag Två över till. Det. Men var de med i någon film? Ja, någon var med. En var med i flera filmer. Men inte på den här mest kända, tror jag. Nej. Så en var mer bakom kameran. Chico var väl den som var... Tyckte jag den normalaste. Ja. Och Grucho... Grucho Ja, varför gick han så konstigt? Ni nedhukade lite duckwalk Nästan <laughs> ja. lite Chuck Berry Ja, ja Vad var det som var speciellt med han? Alltså, ja, han? Han var ju bara Han var ju den här snåla, giriga, lite sed. Uncle Sid. ja för Det byggde ju på att han försökte liksom Lura någon enka på pengar och, så och det återkommande? Ja samma, Det var tydligen samma skådespelerska som var enkan också varje år. Lite grann som, som Åsan Nyser och försökt. Ja, lite grann. Och så försökte han snå. Ja, så han var lurendrejer. Men jag kan säga att det var nästan exakt samma sak. För jag tycker att han, har, han har otroligt många bra citat. Jaha, har du fler? Ja jag, alltså, Det är det enda som är. Jag, jag, jag, jag, jag kanske känner igen nu du nämner. Men alltså, det där tycker jag är skitbra För det har jag tänkt på ofta Det är jättekomkornet Mm eh, Han har även sagt Som följer, ska jag dra några? Mm. eller ska jag Nej. vänta? Nej alltså, eller ska... Ska, ska jag vänta? Nej, jag, jag tänkte bara eh, Sa han det liksom i Som rollen som, som gråd, Ja, jag det Under en film liksom Ja, ja. Det vet jag inte, men jag tror det ja. Men ändå är det skit Okej okay. eh, Jag glömmer aldrig ansikten, ansikte Men i ditt fall är jag beredd att göra ett undantag Det är också bra Det är en grupp då. ja då ja. eh, Hon, kolon Jag nämnde mig 40, han, från vilket håll <laughs> Han, från vilket håll ha det, Glenn. Du kopplade till ja, förra avsnittet. Jag har varit med så länge att jag kände Doris Day när hon blev oskuld. Barn av idag är avsjuvärda. Mina är, egna är tankolåv <laughs> vuxna. Vuxna ja. kan man komma på. Andra. Hon har fått sitt snygga utseende från sin pappa. Han är plastikkirurg. Nästan som... Ja, är farsan en glasmästare? Typ. Ja. Mm. Jag håller hårt på mina principer. Om de inte passar er så är jag andra. Vid sida av hunden är boken Mannens bästa vän. Inuti hunden är det för mörkt för att läsa. Det är lite så här stenmark. Jag, jag har en stenmark. Galet ja. liksom, ja. skruvat. Citerar mig genom att säga att jag har fel citerat. De här, de här ska man ju Som är rolig stor ja. ska man ha liksom och, och Säga Och säga att man kommer på dem själv Militär är för visa av militärmusik är för musiken It is a business doing pleasure with you Jag Var det också han? Ja Hon Det är ett nöje att träffa er Han Nöjet är på er sida Bakom varje framgångsrik man Står en kvinna Och bakom henne står hans fru <laughs> Jag kommer ihåg första gången jag hade sex. Jag behöll kvittot. <laughs> vad får var jag med henne? Hon påminner om dig. Faktum är att hon påminner mer om dig än vad du själv gör. <laughs> De här ska man ha i bakfickan. Ålder ja. är inte särskilt intressant ämne. Vem som helst, jag blir gammal. Allt man behöver göra är att leva tillräckligt länge. Jag tyckte inte om pjäsen, men jag såg den under ogen samma förhållanden. Rydon var uppe. <laughs> Trassla till saken genom att komma dragande Med fakta Det är lite Trump De viktigaste egenskaperna Är ärlighet och uppriktighet Lyckas man förfalska dessa kan man komma långt mm. Nej, men... ja, det är... det är på kornet många. Ja, Det är skruvat Det är skitbra Så hans framåtlutade stil Spottar ur sig På jakt man... efter enkans pengar ja, Och sen bakgrunden som spelar har på harpa. Ja, och så tutade han ju. Han, han, ja, men just det, det gjorde han. han. gick och... Tydligen så kunde han ju tala. Okej. Men han gjorde det inte på film. Han spelade roll roll. liksom. Jag trodde han var stum. Ja, jag det trodde jag också. Dövstum, va? Var ja, Eller var man stum? Nej. Det var mm. en dövstum också. Mm. Ja, eh... Jag har eh, En liten eh, Fråges Grej till dig 10 ja. stycken frågor eh, Du ska få tio stycken Filmer, filmtitlar Mm Nu kanske du har kollat på litegrann mm. eh, Litegrann ja, ja, Men du ska säga Om det är Bröderna Marx Om det är Hela och Halvan Eller om det är Charlie Chaplin ja, Okej okay. mm. Eh, vi börjar med eh, Sardinmysteriet Det är... Jag Marx. det är Bröder Max Det är Bröder bra, ja, rätt där Kom 1949 Sen har vi Den glada hunden Eh... Vilka sa Charles Chaplin eh, Bröder hela Helena Halvan, Charles Chaplin ja. Den glada hunden eh, Det tror jag är Charles Chaplin Nej, hela här halvan mm. eh, 1921 Panik på hotellet Det tror jag är Bröder Marx. Det är Bröder Marx, ja Den kom eh, 38 Stadens ljus Stadens ljus Det är eh, Det är Charlie Chaplin Fan, du är ju en här Stundfilmskung <laughs> Stundfilmskung, <laughs> ja den här då? Varför känner jag gilla matroser? Eh, det är ju. Det är också Charlie Chaplin. Hej, är halva. 1927. Flygande elefanter. Charlie Chaplin. Hela halva. 1928. Du har inte tagit Hela en enda. <laughs> en kvinna i Paris. Ja, det är väl det är, det är nog Bruno Max. Nej Charlie Chaplin. Nej, inte så stum filoskel. Nej, upp som en sol. Ja. Från 1923. Sen har vi stora affärer. Det är Bruno Max. Det är hela Aban. Har du någon personlig? Elan Aban, Muntra musikanter. Det är Bruno Max. Det är Bröder Marks, 1930. Och Miljonärernas Paradis. Chaplin Kör Det är bröderna Marx. Ja. Jag tänkte faktiskt, det var synd där. För hade du tagit det så hade du tagit alla fyra bröderna Marx som jag nämnde. Ja. Eh, Miljonärernas Paradis kom ju 1929. Och man ser ju att många av de här filmerna är ju väldigt det är 20- och 30-tal. Ja. De föddes ju på 1800-talet det var så 1880 80. 80 April när vi nämner Helen Halvan, har du sett den här filmen om Helen Halvan som kom? Den här Nej. Sp spelfilmen Nej. liksom att det var en intern eh, ett bråk mellan dem länge om den ena om Helen och Halvans flickvänner eller någonting inte. Och det var något sånt eh, lite grann som eh, Johnny och Jorma ja, kändes så inte Är det? Så. Men ändå så kunde gjorde de så lyckligt tillsammans. Eh den filmen så Hela var så kaskig med hade man. Man körde ju med dem. Ja ja. Lite igen som Vägråta som <laughs> bäst i folk det har ja. Omanuel. De ja. ja, här Vägråta ofta. Ja, stackars Halva. Eh. vilka två film vilka två filmer har blivit till eh, skivor. Ja men blir... Det vet du Det är ju. För jag tror. Du, får, du... du har både svensk och engelskt ja, hittat. Uh, Data Races. Yeah. Du är den svarta. Är det med Tie My Mother Down. Nej, ja, ja, det vet jag inte. Det... Och så är det Night at the Opera. Ja De tog dem efter Bredemarks filmer till. Typ. Ja. Och så är de i svarta och vita också. Vi låter mycket kuriosa av, ja. av Bredemarks. Uh... Filmarffischen till En dag i vilda västen finns med på Elton Johns skivan Don't shoot me, I'm only the piano player. Mm -hmm. I Sardin mysteriet syns en ung Mary Monroe i en av sina första filmroller. Mm -hmm. Och den berömda Hollywood-skylten i Kalifornien har ett O dedikerat till Groucho Marx. Alice Cooper köpte det för över 200, nej, 27 000 dollar till min av sin vän. Alice Cooper? Mm. Jaha. Var de polare? Ja, det vet jag inte. Mm. Men vem skulle Stort. vilja vara polen med han? Mm. Okej. Okay. Jag har en ranking av lite marksare. Okej, okay, låt hända. Jag har också är en 20-top sedan... Okay, Annan grej. en åtta, jag mm. Nummer åtta, Gammo. Det är den här brorsan som är... Som man aldrig ser. Ja. Ja, han ska komma långt ner. Nummer sju, Richard. Det var den fjärde. Nej, det var sångaren. Richard Marks. Mm. Ja. Ja. Nummer sex, Zeppo. Det var den fjärde brorsan. Okej. Okay. Nummer fem, Magnus. <laughs> Magnus, no. Magnus Marx <laughs> <laughs> Magnus Marx ja. Jo, jag hade faktiskt han också i, i tankarna Men visste du, har, vi, har jag sagt det Att jag, jag lyssnade ju på Robert Gustafsons biografi Ja Det kanske jag nämnt sen ut Men jag, jag kan nämna det igen uh, För att där så var ju på var det, Gick de sen skolan Eller var det någon skola i alla fall Du sa det, alldeles mm. teater Så Kom. var ju de, de bästa kompisar Ja vilka gamla. Va? ja det är 64 år på guds Nummer 5 Chico. Nej, 4 Chico. Mm. Och då, då är det inte vad heter det Chico Nej. Men... Nej. Nummer 3 Karl. Karl Marx. Mm. Filosofen. Jag var i Karl Marx eh förestad. Där köpte jag där köpte jag min första hatt förresten ständs hatt. Mm. Vad den heter. Trier heter det. Okej. Okay. han föddes. Nummer två, Harpo. Och nummer ett, citatmaskinen nummer ett, Grouch. Ja, det, Bra, Bra, bra, bra liten å. Magnus Marx. <laughs> <laughs> Magnus Marx. Eh, Kom inte på mm. Jag har en eh, 20 i, i topplista. På, jag tänkte på... på eh, eh, I och med att bröderna, Marx, så tänkte jag en 20 topplista på bröder. Mm. Ja, ja. Ja. I början så har vi Ja, det, det kan ju vara både hit och dit Högt och lågt ja. Men På 20 plats du, Då rankar du bara. Ja, på 20 plats har vi broder Daniel Okej okay. mm -hmm. 19 plats Bröderna Gallagher ja. mm. 18 plats Bröderna Mil ja. Ron Russell ja. från Sparks 17 plats Bröderna Grimm med de istället lite bröder Marx. Vad säger du? Det är lite bröder Marx. Här. Ja, jo men det är det. Han måste jag blivit inspirerad. Ja. Vem du är pianospelaren Ron eller Russell måste jag bli... Russell tror jag. Måste jag bli inspirerad av mm. Grötcha Marx. Eh, och så bröder Grimm, 16 plats bröderna Fogerty, Tom och Jon, ja, från Kriden Eh, har vi bröderna Gibb. Ja, det är många bröder. Fyra. Va? Fyra är de. Andy Maurice Barry. Ja, någonting. Ja, det är det. 14 plats, Bröna Jonsson. <laughs> Kalla och blura. Mm. Eh, 13 plats, eh, Bröna Cartwright. 12 mm. plats, Chemical Brothers. Ja, Dust Brothers som de kallar sig då. 11 plats, Bröna Cedin. Och nu klipp vi in på, på tionde, tionde plats. Där har vi tionde plats. Bröderna. Lellas gäng. Lellas gäng. Ja, ändå ja, ja. är på tio tioaste. Ja, restan. det är lite dödvis. Ja, slog bröderna sig in nu. Nej, precis. Eh, nionde plats. Bröderna Wilson. Brian, Dennis och Carl. Ja. I Beach Boys. Eh, åttonde plats. Bröderna Djup. Vad är det man är? Vi bor på landet, det, ja. och så var det ju eh, Lien. Ja. Eh, sjunde plats, Bröderna Brodin. I eh, Bendevar? En, Anders och Henrika. Mm. Ja. Eh, sjätte plats, Bröderna Fåglund. Gösta och... Ja, just det, Gösta Fåglund. Ja, det är länge kan. Ja. Fyra cykelbröder. Ja, du det var på 60 och 70-talet. Ja, 70. Ja. Och fåglum är känt numera för. Den ligger väl ginsa? Ja, det stämmer. Mm. Ginsa ligger där. Man kan beskriva det. Ja. Jag tror att det är väldigt Då är ni på plats fem. Bruna Dalton. Averell, Joe, William och en pjävle. William April April var den långa. var han som var... Joe var den här så det var en Nej, inte Vad heter hunden då? Är det Rattata? Eller var Nej, det var en, han löste ja, ja, han, han följde haka, efter om ja, han hakar på Dalton i brandbrand han brandvåld där gick det var. Ja, det var. Det ja, jag. var, <laughs> jo, det var en bosman. är roligt för Luria. Ja. lite som fresokalkul. Ja, ungefär. Eh, plats 4. Broder Jakob. Frère Jacques. Mm. Du är inne på prispallen. Eh, tredje plats Bruna Lindqvist. Det var dansporten ja, men... ja, de, de, de var hade de mest kända som jag kände så var det, de var husband till eller på nygammalt. heter det, nygammalt ja eh, andra plats bröderna Lejonhjärta Jonathan och Jonathan var äldsta brorsen va det var en här... Jonathan jag ser ljuset ja just det Skorpan. Får du Vi döper dig till Skorpan, Lena. Han, han ramlade och slogs så mycket. Skorpan. Jo, vad hette Skorpan som, som, som spelar Jonathan? Han var, blev regissör sedan. Och det, det var liksom att han skulle spela Skorpan. Nej, vad hette Jonathan? Skulle vara 15-16 år eller där. Ja. Fast han var ju... Han måste ha varit 30 innan han spelade in den där rollen. Mm. Nu kommer jag inte ihåg han Men det kan vi kolla upp. Mm. Och på första plats. Stemsångarnas Konungar. Eh, Stämsångens koningar. bröderna och 50-60-tal. Ja. Jag vet att tidningen Rolling Stones... nämnde Hade de som... Mm. Everly Brothers. Everly Brothers, ja. Rolling Stone-tidningen hade de som... Eh, en bland världens kring oss fem bästa band Oj, har du nu? vinyd uh, nej, nej, jag har inte det Fast det vore fint att ha en, en, en dubbel bra, bra dubbelsamling ja, Har du inte lyssnat på något? Heavenly Brothers jo, nej, alltså, Men det är ett sådär band som finns där Men inte har inte ja, grottat de, sig Det är ju, vad heter det? Air kit och Jayhawks Hade inte varit någonting utan Heavenly ja. Brothers Så är det vilken låt låta dem. där? Sun doesn't shine here anymore. Nej, det, det Och de glömde jag ju förresten. Det är ju Walker Brothers. Ja, Walker Brothers. Du har ju... Uh, so sad... Jag ska spela för dig sedan. Det kanske jag kan lägga in på slutet. So sad, good... good ja, någonting. Men det här är väl, vad heter det... Det var länge sedan vi gjorde en... En, alltså en podd på en tagning. Det blir bara break för nästa ämne. Exakt, ja. Så det blir inte på en. Utan vi tar en paus mellan. Ja. Då är det dags förlottningen då, då. Nya ämnet. Du har är, äran ja. idag. Spännande, spännande. Ja. väldigt spännande. Och förra var ju ditt, ditt ämne. Ja. Tänk om bli blir mina fem bråker. Eller jag inte ihåg vad jag skrev. <laughs> eller tänk om... Båda skulle ha samma. Ja. Hur gör man då? Hur gör vi då? Ja, då får du De måste, två du måste det måste vi två gånger. På denna lapp som möter jag så har vi hajen. Ja. Bra. Det är jag som har skrivit. Mm, det är du som har skrivit. Hajen. Väldigt bra. Mm. Uh, vi, vi pratar i, jag pratade filmen med en, en på jobbet. Mm. Och så nämnde jag just, just bara att jag, jag, har, jag har läst den här boken eller jag lånade den av Roger. Den här 1001-filmer du ska ja. se innan du dör. Ja, just Och just det alltså, 70-talet var ju fantastiskt många klassiker. Och då kan man ju undra, var det för att man själv växte upp ja. under 70-talet? Jag tror det. Man, mycket intryck då. Ja. För, för som... Gudfadern hade Taxi Driver du hade hajen. Du hade Exorcisten, Bojöket, ja, Sjuksgruppen brinner, Många, eh, Motorsåkenssaken. Den har aldrig sett. Har du Ja, jag har den på VHS. <här> jag jag köpte har den? Du ja, men den är... Fast, den är jag, ja, fast jag undrar ju om, om, om det inte är en klippt version som jag För har. Jag kommer du ihåg när det, var på, när det var på Studio S? Ja. Och då är för att man fick se när de, när de såg av mm. Men det var ju som liksom ingenting. Studio-våldet. har ja. ju ett begrepp på den tiden. Studio-s. Det var. Lägg av, det gav det farligt. Det har jag sett på, på studio-s. S. Studio det gav det farligt. Det säger man i radiopress. Var ja men igen! Ja. Det känns fantastiskt bra. Det är roligt. Ja. Du säger så. Hej, kör du?